لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره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 Vëtëm atë e madhërojmë dhe vëtëm prejti ndimë dhe falje kërkojmë. Ate që Allahu Gjallewala ka udhëzuar, nuk ka kush që e humbë, ndërsa atë që e kalen të humbë, nuk ka kush e udhëzën posti. Dëshmaj se nuk meritën të adhëruat me të drejt asë kush pësë Allahut, e cilë është një dhe i vetëm, dhe dëshmaj se Muhammedi sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu Allahu Gjelle Gjellalu është kriwe si apsolutë dhe a i bënë qëfar të danë. Si kurse, thëtë Allahu Gjelle Huala në Kur'an, faalun lima juridë, a i bënë atë që e danë. Dhe nga ja që Zotë Gjelle Huala ka dashur dhe ka përzidhur, ashtë që Zotë Gjelle Huala të mbiv lërsan disa kohra mbi disa të tjera dhe të mbiv lërsan disa vende mbi disa vendet të tjera dhe të mbiv lërsan disa vende mbi disa vendet të tjera. Gjasë ai është krijuesi dhe ai përzjell, sikurse Allahu xhalleu ala thot në Kur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dhe Zoti është ai i cili krijan çfarë dën dhe ngaja që ai ka krijuar përzjell çfarë dën. Andaj Allahu xhalleu ala është që vendos se cila kohë do të jetë më e vlefshme se koha tjetër. Ai vendos cili vënd është më i vlefshëm se vendi tjetër dhe ne vetëm mbetet që ne të respektojmë këtë përzidhe të Allahu të Zogjel. Si ka mundësi një besimtar të respektan përzidhe në Allahu të Zogjel. Si ka mundësi një musliman të pajtojt në përzidhe në Allahu të Zogjel. Nuk nëm kuptën të pajtuarit që ne të pranojma që Allahu ka përzidhur. Nga se nuk i bëjmë dirë shumë kësa i përzidhje. Në qovëse dhe ne pajtojemi se qabeja Meqeya është vendi më i shenjtë dhe thjesht vetëm kemi pajtim me kët, nuk i kemi bër ndër kësaj për zgjedhje. Gjithashtu në rrofshin kohor Allahu xhallahu ala ka përzgjedhur disa kohra duke i mbi vlerësuar mbi disa të tjera. Prandaj jemi në prag të 10 ditëve të muajit Dhul Hijja, të cilat respektivisht fillojnë nga dita e diel. Këtë ditë ka arnë hadithet për i gamberi sallallahu a.sallem dhe para hadithetve ka arnë ajetet e Kur'anit se janë ditet më të mirat të vitet. Prandaj, si ka mundësi një musliman të respekton këtë përzjedhje, pasi që e përmendëm se kjo kjo respekt nuk nënkupton vetën pajtuarit, por nënkupton një respekt të veçant që ne do të munduemi në pikat të shkurta sot para jush të prezentujme. Ndirruar, për më shtat, blaza të nderuar, Allahu xhalla wala përmen se këto janë me معلومات, këto janë ditë të njohura. Çka në kupton ditë të njohura? Allahu thotë janë ditë të njohura për respekt, janë ditë të njohura për vlerë, janë ditë të njohura për shpërblim të madh që besimtarit mund të fitojnë tek Allahu xhalla wa wala. Gjithashtu Allahu i madhruar betohet në këto ditë duke thënë, hua lejali në asher, betohet Allahu Gjellewala në djetë netët, cilat janë këtë djetë netët, si në basë shumitës e djetarëve të tefsirit, dhe nga Ibni Abbas, e shtërës me tua radiallahu anhu, se këtë djetë ditë të përmendurën e kaptinë në, kaptin në lfegjer, janë ditët e para, djetë ditët e para të muajtë dhulhigja, që nejmi në prak të tyre. Muhammedi sallallahu a.sallem, në ka porositur dhe në ka përm Se në asë një kohë, në asë një ditë, vepra e mirë, qëfar e do qofta ja, vepra e mirë e përgjithshme, në qëfar do loj kohë, në qëfar do loj vendi, vepra e mirë nuk qmohët, nuk shpërblehet, nuk arrin besimtari më te për më një vepër të mirë, se që shpërblehet dhe arrin në këto dhe ditë e para të muaj dulhigje. Këto dhe ditë janë ditë matë mira, madje, Djetarët i stem i kanë krasuar edhe me 10 netët e fundit të muajt Ramazan Cëllat janë më të vleshme 10 dite parët të dhulhigjës Apo 10 dite më ramët të të muajt Ramazan Disa djetarë kanë për një pajtim të mrekulluashem duke thënë Se netët e Ramazanit jënë më të mira se netët e dhulhigjës Për shfarar syje, për shkaksen ato 10 netët është nata e kadrit Dhe jo i ap vler atyre netëve ndërso 10 dit e dhulhigjës jenë më të mira se ditet e këtë Ramazanit përshfar arsye nga se në këto 10 dit të dhulhigjës është dita e Arafatit dita me e mirë që ka linë dhjë dhe ndonjërë në dit dita me e vleshme me e shenë të ka laugjëlle gjelali hu në ardit kër haqirirët dalin në Arafat për thalu të laugjëlle hu ala dhe për të kërkuar falje nga aj ndaj këto e në dit që si kur që Për e ditë dhe dvitit të mbledhen i badetet, adhurimet kryesore, madhore, si kurse si janë mbledhen në këto dhjetë dit. Te ditën e gjumasë sot, apo mundësh, sot mundësh me falë gjumonë, dhe kjo është e vleshme, dhe kjo është e që e bënë këtë ditë me vlerë në mazë i gjumasë. Mirë pa, sot nuk mundësh me bo haqë për shambullë. Nuk mundesh më vogaç ditën e xhumat, haxhe kokon e vet ose nuk mundsh më agjëru ditën e xhumat të ndar, duhet më shoqëroni ditë tjetër e kështu me radh. Në Ramazan agjëran, na jeran, në, në Ramazan falesh, po në Ramazan gjithashtu nuk mundesh më qenë në Arafat, gjashtë nuk ka kohë e ti. Ndërsa të gjitha ibadet madhore duke filluar nga shahadeti, këto 10 ditë e para në kaforosit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çesama tepër të themi la ilaha illa allah Vetëm Ai nuk ka partner, Ai është Zoti i gjithçkaje, Ai është i fuqishëm. Ne i dëshmojmë me dëshminë tonë se nuk meriten të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut Azza Xal. Andaj këto 10 ditë dit, fillojnë me shahadat. Pastaj këto 10 ditë falet namazi. Pastaj këto 10 ditë japet zakati dhe sadaka. Këto 10 ditë ka mundësi të agjërohet dhe në këto 10 ditë është haxhi pastë shtyllat e islamit janë të përmbledhura në këto 10 ditë. Dhe këto gjera dhe kjo përmbledhje adhurimeve i bën këto 10 ditë të vlefshme tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj në hadith Beigambere sallallahu alaihi wasallam ka porositur të thënë la tutfiu surujakum fi al-ashr al-awwal, mundoni që edhe ditën por edhe natën ta shvizohen në adhërim, duke mos i fikur dritat, që ti kaloni këto dit në adhërim dhe e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Nuk këndu një adhëm të posaqem, mirë pa e që duhet të kemi parasysh, vlëzneruar është se duhet të pregaditemi, që këto dit të i presim si është mas mire, pasi që Allah i ka vequar dhe i ka ndëruar dhe i ka privilegjuar, atëherë letjen edhe në jetën tonë dit të veçanta të adhurimit, dit të veçanta të pendimit, ditë të veçanta të lëmuş, sadakas, ditë të veçanta të përuljes në Allahu Azza wa Jall, ditë të veçanta të leximit të Kuranit, ditë të posaçme dhe të veçanta të përmendjes së Allahut Azza wa Jall e kështu me radhë me dhëme të tjera, madje edhe agjërimi është i preferuar. Lejo e që të agjëran një musliman nën dit e para të dhurhigjës Nga se dit e a dit është dit bajram e a ja nuk agjërot Nën dit tjera, ajtë sa ka mundësi E agjëran një dit, i agjëran 2, i agjëran 3, sa të ka mundësi, i agjëran 9 Të gjithë tha, këto e ngritin mundësin e shpërblimit Besim thate ka Allahu subhanahu wa ta'ala Andë dhe nëruar, mos të treguemi të, të pavë mensëm Mos të tregojme të hutuar Për balë kësaj mundësie të madhe për të fituar Mos të tregojme neglijent dhe për tacë Që të angazhojme dhe të japim mundin maksimal Që në këto ditë të fitojmë atë që ndoshta Në kam betur pak zhekë Se s'kemi pas mundësit të fitojmë në 10 ditë shën e fundit të muajt Ramazan Ja edhe kësaj radhe Allahu Gjellewala e derë në binim shirë në ti Edhe kësaj radhe Allahu Gjellewala hap mundësinë që ne dë vazhdojmë më tutje me fitim. Ne ne të vazhdojmë motutje me kërkim falje, ne të vazhdojmë motutje që me pak vepra të fitojmë shumë, me pak vepra të fitojmë shumë. Andaj edhe këtu 10 ditë është sikur që u përmend edhe më herët thërja e qurbanit, një vepër e dashur tek Allahu xhallahu xelalu, një vepër e çmuar tek Allahu xhallahu xelalu. Andaj ai që ka mundsi të thër qurban, mos të heziton, mos të bëjmë kalkulime luksoze se duhet edhe kja, dha ajo, ja dha ajo, ja, nga se nëse përfshijmë edhe luksin nuk na dal kur asnjë euro që të japim për Allah xhallahu ala dhe nuk kemi mundësi kur me thirr kurban por nëse i ken don galluksi, i kem don gafrika nga varfria, mbështetemi në Allah xhallahu ala, besoj se shumë prej njerëzve do të kenë mundësi të shtrënguohen, të përmbledhen dhe ta thërrin kurbanin, ta dhernin kët gjak për hir të Allah xhallahu ala dhe ta shpërndajnë kët mesh fukarëve që të duhemi në emër të Allahut të bashkohemi, të mëshirohemi në këto ditë 10 ditë e para të muajit Dhul Hijja. Allahu xhelleu ala mundosof që ti presim si duhet dhe ti kalojmë si duhet dhe Zoti xhelleu ala losh që Allahu te barekëuat na jap sukses, na jap angazhim, na jap prokupem, na jap vullnet që ti kalojmë këto 10 ditë ashtu sikur që kërkohet për neve, në angazhim dhe përpjekje që të fitojmë shulime të mëdha që Zoti xhelleu ala i ka shpërndarë në këto 10 ditë e para të muajit Dhul Hijja kërko i falen nga Allahu dhe leualla ndaj dhe kërko i falen nga se Allahu është falës dhe është mëshirues Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslimi ala khairi khalqi llahi ajmain nabina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin dozleruar para një javë ose pak Më pak, në këtë gjami, kemi përcilur hajgjilire të tanë që ka shkuar në vend të shenëta. Dikujt i ka shku vlau, e dikujt baba, e dikujt i ka shku shoku e miko, gjdo kush e kemi ndoshta diken që ka shkuar atje. Dhe kër i kemi përcilur, i kemi përcilur me malënjim, dhe i kemi përcilur me një lej mërzije, pse ne mbetëm e ata shkuan. Pse neve nuk na u dha mundësia që t'jemi edhe nje, edhe ne, antar dhe pjesëtarë të këtij karavanë të shenjtë që është nis ta vizitojn çabon e Zotit, që është nis të çndron ato vend të shenjtë. Mirpafër këtë mallëngjim dhe për këtë mërziqje që na ka kapluar, Allahu xhalleu ala ka bër kompenzim për kët. Nuk e ka priruar Allahu as ken nga mundësia fitimit. Prandaj këtë dhjetë të para të Dhulhijhes mba ne mend mirë vënëruar janë mundësia më ideale dhe jam mundësia më e mirë, që ajë që s'ka pas mundësitë është ka në haqë, që ajë që si ka pas punët, që si vjetë të bashkanë gjitë magjiliret, që dhajtë fiton shumë ga sevapi, duke qenë në shtëpinë e ti, duke qenë në vendë e ti, nga se në këto ditë shumë feshohet shpërblimi, në këto ditë paguat, dhe është qmimi i lartë i punëve të mira, si kur që i ndëgjuat në hadithi ku i dërguar i sasërë më tha, se asë një dit të vitit nuk paguat vepre e mirë më te përse në këto dit. Andaj, këto dit ke mundësi që të fitasht shumë, këto dit është sezona e jote, pra ndaj, vlojnë dëruar musliman, mos leja që të i koha, mos i bënë këto dhe dit si kurse ditet të tjera, por le tjenë të veçanta, tjenë të posaqme, Në të gjithë të adhurime që tiki mundësi, tja kushtë është Allah Gjellewala Pavarësisht, a bëhet fjallë për namazin, a gjërimin, sadakan, përmende Allah Gjellewala Ledzim në kuralit e shumë pun tira të mira që ka mundësi besimtari të bënë Dhe për fund, dua të them që si kur që veprë të mira vlerësoen këto dhe dit Si kur që është mundësia përfituar shumë, ta dini dhe nuk duhet të arrojmë kur Se edhe më katin këto dit, më teperë Më tepër kushton, më shtrejtit i kushton dikujt një mëkat këto 10 ditë, sepse para këtyre 10 ditëve dhe, dhe sikur pas këtyre 10 ditëve. Atë jemi të kujdesshëm, edhe në fushën, edhe në shtegun e punës të mira, por jemi të kujdesshëm edhe në rrafshin e mëkateve, ta ruajmë gjuhën në këto 10 ditë, ta ruajmë syrin këto 10 ditë, ta ruajmë veshin këto 10 ditë, ta ruajmë veten tonë këto 10 ditë maksimalisht, ngase Allahu na ka obliguar ti të madhroj këto ditë ka sektohen ditë të madhruara, janë ditë të shenjta, andaj çe bën më kanto dhe ditë i kanë nënqemuar ato ditë. E ka përbuzur për zgjidhjen e Allahu xhele wela që këto ditë janë ditët më të mira të vitit. Allahu në selamet xhele xhelalu ut në sukses, të i falë më katet tona. Allahu na bof që edhe ne këtu që kemi mbetur të fitojmë sevape, të fitojmë mirësi, të fitojmë beqadin te Allahu xhele wela, sikur që nës Allahu na mëd nga ky vend dhe në këto ditë të shenjta të hacilër që, që kanë shkuar në Mekën e shenjt, Allahu xhallehu ala tua leçon adhurimet, të jap yep shëndet, e të jap yep të mira, të jap yep fuqi dhe vullneti krye obligime sikurse është më smire, dhe Resullallahu xhallehu ala që të kthehen në gjirin familiar të tyre, shëndosh e mirë, e të falen nga mëkatet dhe të gjin familiarë këtu shëndosh e mirë ashtu sikurse i kanë lënë. Allahu na dhash sukses këtë botën botën tjetër dhe mos har të ju porosisë se detyria islame ka ardhur dhe pikërisht tema the sa i kanë të bëj me këtë ditë kan të bëjnë me haxhin, kan të bëjnë me adhurimet këtyre ditëve, prandaj është mirë që ta keni në duart e juaja që të lexoni për to ditë, të, të lexoni për haxhin, të lexoni për vlerën e këtyre ditëve, që padyshim të gjithë ne kemi nevojë të informohemi për këto gjëra që neva do bin do bin kët botë në botën tjetër. Të të andaj pas namazit të mëngjes, kush dëshiron, detyroi Islami të afro mëje, andaj mund të furnizojini me të Zoti xhalla wala ju shpërbleft.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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله